Найповажніші – найпізніше. Валя не належала, звичайно, до найповажніших. Тому мала час до початку церемонії відкриття погуляти довкола і оглянути всю споруду. Місточок вів до штучного острова, на якому розміщувався маленький палац у венеціанському стилі, оточений довкола балюстрадою з прикрашеним вигадливою різьбою поруччям. Вхід до палацу був поки що перекритий червоною стрічкою з величезним бантом, і тільки через вікна навгадувалась напружена внутрішня робота, що відбувалася всередині. Закінчувалось приготування до бенкету. Зате гості мали можливість до схочу помилуватись чудовим краєвидом, подихати свіжим повітрям з озера, оцінити майстерність різьбярів, що прикрашали цей маленький витвір мистецтва. Послухати італійських пісень, які виконував італійською ж таки мовою вбраний у національний костюм гітарист, який виспівував не на сцені, не на місточку навіть, а в найсправжнісінькій венеціанській гондолі з оксамитовими подушками. Гондола справжній сюрприз для гостей. Зробити почесне коло довкруж ресторану, зручно розмістившись на м'яких подушках і слухаючи неаполітанських пісень, це, мабуть, буде хід сезону для закоханих. Не для всіх, звісно, лише для тих, хто дозволяє собі дорогі задоволення. Охочих покататись вишукувалась вже цілісінька черга на чолі з мером та його дружиною. Валентина спостерігала за гостями з цікавістю, оцінюючи їх і себе на тлі їхніх статків та смаку. Виходило, що вона тут на рівні. Сукня здорового німецького магазину, яких тут не купиш, могла конкурувати навіть із сукнею дружини прокурора. А прикраси краси і поготів, ніхто із цих бюджетних пань не здогадався зняти круглі цепури, яких їм понадарогували чоловіки. А вже браслета подібного на її квіточки з листочками не мала жодна. Вдячність до Жори наповнила серце. Навіть якщо цей подарунок на один вечір – і за те спасибі. Ці квіточки з листочками ставлять її поруч зі справді заможними людьми. Але чому для мене це так важливо? Оці листочки, камінці, метал, з якого вироблені листочки. Хіба без цього люди не живуть? Хіба без них не буває щастя? Хіба листочки, квіточки, нехай навіть із коштовних матеріалів, «Можуть замінити одну єдину зустріч з людиною, яку кохаєш». Розмірковуючи отак, Валя мало не пропустила найцікавішого. Перебула господиня. «Як її називав Георгій Аветисович?» «Нінель. Яке цікаве ім'я. Мабуть, іноземне». Валя чула, що ця жінка тримає в руках півміста, а може й усе. Ще чула, що вона завжди ходить у чорному». Носить жалобу за своїм чоловіком, що загинув кілька років тому. Та сьогодні Нінель вийшла з машини у білому. Біла сукня мінилася блисками бісеру. На шиї переливались перли, завбільшки з горіхи. Перловий браслет оповивав руку. Перлові сережки звисали вух. «Привіт, мала, ти що тут робиш?» Непомітно біля неї з'явився Маркіян. На крок позаду Антуанета. Неймовірно гарна у сукні відтінку червоного вина із рубіновим кольє на шиї. Вона виглядає, як лаокраплею насиченого кольору у морі чорного і білого. Чомусь жінки вважали за найкрутіший колір чорний. На біду – білий. Гадали, що саме так одягаються в Парижі. Валентина також не відзначалась оригінальністю, хоч мала власні міркування з приводу того, якого кольору сукню їй носити. Антуанетта виділялася з маси. Так і хотілося зупинити на ній погляд. Настільки спокійною і впевненою в доречності свого вбрання вона виглядала. «Коли ви приїхали, я не помітила», – розгубилася Валя. «Ну, певно, ти за мером заглядала, за прокурорами. Вони тут у центрі уваги. Куди тут помічати якоюсь Маркіяна за нетою?» – розвеселився Марк. «А як ти тут опинилась?» «Перезнавайся, Вуйкові, як-як, запросили, от як!» «А що це у тебе на лапці? Моя ти біленька кіцюньо, покажи!»